за його колір, за його запах. Далі – за вуха, за ніс, за рот взагалі, за язик, за верхню губу і нижню губу окремо, за зуби, за їх відсутність, буває таке, за форму голови в цілому, далі – за шию, за плечі, за спину, за груди, за ліву та праву окремо, за живіт, за пупок, за волосся на тілі, чи його відсутність? За колір того волосся? За його присутність, чи його відсутність саме там? За саме те, чого ми так одвічно бажаємо? За запах, чи його відсутність? За руки, за пальці, за нігті, за ноги, за це все взагалі. Скільки ви нарахували? 36%? Щось пропустив. Та це не важливо. Важливий принцип. Дораховуємо про себе. Скільки у вас? 47? У мене 48. Ви вуха окремо занесли? тут і помилка. Отже, 48. Те ж саме з чоловіками. Рахуємо про себе, за що їх можна любити. Тепер вираховуємо різницю. Оця сама різниця, плюс те, про що йшлось вище, і складають конфлікт статий. Це жарт, звісно, повертаючись до подорожі, але не в підтвердження чи приклад. Якось я їхав у плацкарті з Києва, зайшов до свого вагону, знайшов своє місце. Уявляєте, плацкартний вагон. Не бокові місця, а так би мовити, основні. Моє було верхнє праворуч. Поки потяг не рушив, я присів на нижню полицю. Поруч сиділи дві дівчини навпроти, два чоловіки. В одного з них під ногами лежала молода місяців п'яти мисливська собака. Це бім, сказав він. А я, Олег, везу от до тещі дружина в лікарні з малим, а мені у відрядження на місяць. Дружину завтра випишуть, але сам розумієш, дитина, собака. Так що хай дотеще, наче виправдовуючись, хоч місяць на волі побігає. Важко потім буде в міську квартиру. Тут дівчина, що сиділа поруч, легенько поклала мені свою голову на коліна. Її рука почала неупевнено гладити мене по нозі. «Не звертай уваги», – відразу обізвався чоловік, який сидів поруч з Олегом, характерним жестом провівши пальцем по шиї. «Буває. Нехай полежить трохи». «Нехай». «Мужики, горілку будете?» – продовжив сусід. «Я сам музикант, лабух. В ресторані граю, а вона світа, офіціантка. Я вже тиждень не хочу її трахнути». «Та все ніде». Дома жінка, на роботі директор, її коханець. Тут таке діло, він загорив пошипки. Завдання в мене таке, до якої станції трахнути, а потім додому на електричках. Гроші маю, до шостої повинен стигнути. Що саме? Ні, до шостої треба в Київ, а трахнути до пів на третю. Я все прорахував. Ви мені допоможете? Нахиляється ближче до мене. «Трахнути? Ні, я спати». «Я теж», – сказав Олег. «Гав, гав, гав, це Бім. Він теж відмовився». «Добрий жарт. Смішний. Хай вона полежить у тебе поки що, а я піду домовлюсь із провідником». «А вона хоче?» – Олег махнув головою на дівчину. «Ще й як». Друга дівчина мовчала, їй було років 18 в окулярах, знаєте, з типу тих розумних товстух, яким вічно не щастить в житті. Очі в неї при цій розмові все більшими і більшими. Потім вона лягла спати і нічого не чула. І правильно. Галабух зник, світло вимкнули. Ми закинули світло на верхню полицію, саме на ту, на якій лежите в пані. Остужка була, вибачте за каламбур, піді мною. Олег навпроти неї бім під столом, розкинувши лапи в проході між полицями. А весь вагон потроху став засинати під гуркіт коліс. До речі, зовсім інший, ніж цей.